A, tehát hogy le, le a legtekonsültik attól független nagyon finom volt minden. Um, in spite of the burnt cookies, the cookies were still good. Minden kaja nagyon finom volt. And tehát, every food was really delicious. Tehát tényleg is túl táplálva, nem so, csak szellemileg? Yeah, not only spiritually, but um, physically we were well fed as well. Majd egy ilyen kis könnyedet témát nézünk a jobb egyet. So Yeah, today we will be talking on a very light topic. We will look at the first chapter of Job. job so, let's open up a Job. A job mindenki, mindenki előtt. Um, the book of Job is quite familiar with all of us. Ez az egyik olyan könyv, akár hív, akár um, believer or not, every single people can relate to this book és hogy ez a könyv szembesülünk a, a emberi mértéken, nézik az igazságtalansággal. And, um, if we look at this book uh, from the human point of view, we can see, um, we can, yeah, we can see what um, injustice means. Úgyes, sok. Isten milyen gedim meg? Why does God um, allow this to happen? Sokszor hallom hívüktől, hogy Isten, ez egy olyan jó hívő volt, miért engedte meg hogy ez is ez vele történt, ezek a rossz dolgok? why did God um, let... Let happen all these things to him. Júzsosföldben, hogy nagy lápté és egy száz ember már ezzel, hogy én legalább sure. Isten miért engedte ezt meg? I'm sure that at least one time in your life you needed to face this. You know, why did God allow this to happen? A nagyévek az én kis falumba. And in my little village that I come from. Be, ha beszégettem, így már amikor hívő lettem, így idős néni kelle. Um, as I became a believer, I would um, talk to these old ladies. Mindig mondták, hogy Isten nagyon szeret engem, tehát már mit ad néni And they would always say that, you know, God loves me very much. And I would tell you, yes, indeed, God loves you. Yes, mert mindig büntet. And uh, she would say that, you know, God loves me very much because He always punishes me. Van egy ilyen régi ének, There is an old song. Like szövege, that. hogy hogy az bünteti, kit szeret. Um, and that's the, you know, that's how it goes that um, He punishes whom He loves jártam, ott már hogy visszamentünk evangéliálni, és akkor mindig elmondtam, hogy ez az énekes könyv, az, az a szöveg nem annyira jó. Isten nem büntett már bennünket, mert már a fiát megbüntette. I'm, I'm Bune, and later on, as um, I would return to my village um, for like short mission trips or just you know ministering among those people, I would always tell them that this song is really not the great. This this line is not the greatest because God has already punished Christ because of ourselves, because of our sin, and He is not punishing us anymore. Isten a szeretet, és ő jó tervezett a életünkkel. Because felől. God is love and his plan is good for us. Ő áldás lenni a mi életünkben. He wants to be a blessing in our life. Ő a fiát adta miértünk. Because he gave his son for us. Így, mondhatjuk azt, emberi a mérték a legigazságosabban dolog, az pedig Jézusnak a halála lenne. Halála uh, the view, could say that the death of Christ was the most, um, in, uh, the most injustice. The biggest injustice that ever happened. Because we can uh, agree on the fact that we do uh, commit sins and um, we are not, you know, perfect. But God, I mean, Christ was perfect. He hasn't done anything wrong. Still. You know, people punished him, and and God actually allowed him to die for us. Because that was a part of God's plan too, and what a blessing it is that God actually allowed us, or allowed Christ to die for us um, on the cross. Job is megkérdez Istentől az, hogy, hogy miért, miért történik ez velem mind. Also Job he asks this question, why does everything happen to me? Sziátok, az fontos megértenünk így keresztény emberként, hogy az helyén van, hogy kérdezzük azt, hogy miért. And you know, as a Christian, we need to understand, we need, um, it's important for us to understand that um, it's good to ask this question, why? De az már, hogy Istentől ezt követeljük, hogy választ is adjon rá, az már nem. But demanding God to actually answer and give us a specific answer, that's not a right thing to do. Tudjátok, hogy uh, amikor ja, jobbóta sok csapás érte, és ugye már beteg volt, minden minden nyavajája volt. You know, when uh, Job was over all these, um, you know, tribulations, and he, he was just sick and in great misery. Akkor... Isten nagyon sokáig nem is válaszol jobbnak. Um, God, um hasn't been giving any answer for a very long period of time. Only in the, the um, chapter 38 is the first time when we see that God is actually answering him again. And you know what's interesting? That God actually doesn't give him answers, but he asks 72 questions. Hát tudod képzelni, hogy te egy nagy nyomorúságban vagy, és akkor válasz, vagy válnád, hogy vagy jöjjön a válasz, és akkor még, kapsz még 70 plusz kérdést. Can you imagine that you are in this great misery, and you are just craving for answers, and instead of that, you get 72 more questions? Egyrészt azért nem um, válsz, hogy Isten sokszor ezek a kérdésekre, mert nem is tudnánk felfogni. At one hand, God doesn't give you an answer, because many times we wouldn't be able to actually comprehend them és nem vágyjuk kétségbe az ő szubalternásáét. And we cannot, um, we must not doubt um, his sovereignty. Mi nem vágyjuk Isten számon. And we, we just um, cannot demand him, you know. Ezt egyedül csak mm -hmm. ő teheti. Um, we cannot hold him accountable. He is the only one who can do that. ott a Istenek a kérdéseiben, a természetről beszélnek, hogy, a, hogy, hogy alkotta meg a dolgokat. és hogyha ha ezt most elkezenek jobbnak elmagyarázni. Félsz a fogná, akkor hogyan tudna hogy az élet szenvedésének a kérdéskörét? Um, so, if you know, as we are reading the book, you can see that um, God is talking about creation and nature and stuff, and and um, Job cannot even comprehend that. God cannot start explaining um, creation. Because Joe wouldn't be able to um, understand all this, so how much more would he be able to understand um, the miseries and you know, these kind of questions of life? azt, Még jó keresztül az, hogy, hogy Isten mindig velünk van. Uh, through the book of Job, we can experience that God is always with us. És az, hogy Isten mindig is szeret. That God always loves us. Bármis is történjen, Isten mindig egy biztos pont a te életedben. No matter what, God is always a secure place and spot in your life. Azt a vasok az egyes első és egyes verséttől. So we read from the verse one, chapter one. Így magyarul olvasom és akkor angolok. angolok. Uh, please follow in your Bible, in your English Bible. Volt úszföldjén egy ember, jó jó volt a neve. Az ember feteletlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Születtek pedig néki hét fia és három lánya. És volt az ő marhája 7000, három 3000 teve és 500 igab, uh, igabarom és 500 szamár. cselégye is igen sok volt, és ez a férfi nagyobb volt keletnél minden fiainál. Eljártak vala pedig az ő fiai egymáshoz, és vendégséget szereztek otthon. Kiki a maga napján. Elküldtek és megkívták az ő három hókat is, hogy együtt egyenek és igenek. Mikor pedig a vennésé napjai sorra lejártak, elküldt értük jobb, és megszentelte őke, őket. És jó reggel fölselkent, és áldozik vala égő áldozattal mindannyiuk száma szerint. Mert ezt mondja vala jobb. Hát, ha védkeztek, védkeztek az én fiaim, és gonosz gondoltak az ellenző szívükben. Így cselekedet Jobb minden napon. We read it up until uh, verse 5. Nem tudjuk pontosan ez az úsz földje hol helyezkedett el, keletem. We don't exactly know where this land of Uz um uh, were, or was. Nem is az a legfontosabb. But not. Versben. That actually this is not the most important thing in uh, verse 1. Sokkal fontosabb az, amit amit elmond Jobbról, itt nekünk az ige. milyen volt a jelleme, négy dolgot mond csak erről. Well because we see four characteristics about him. igaz Isten félő és bűngyűlölő. Blameless, upright, one who feared God and shunned evil. Ugye ez milyen szép leírás? What a nice description, isn't it? ha Ákost meg, megkérdeznétek, hogy mit mondanál Ákoszt, és azt mondja hogy fetetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. az milyen szép lenne? Hogyha, hogyha így ismernék egymás, hogy igen. Ránézünk is ismernénk, hogy Istenfélő igaz, fetetetlen bűngyűlölő. Hogy you know, oh, drága jó nagyapám mondta, ez Jobbnak a négy arca volt. Um, as my dear late grandfather would say, um, this was the four faces of Job. Négy arc, mert az első, hogy fedetlen, az mindenki számára látható. Four uh, faces, because the first one blameless was visible for everyone. Így azaz, saját maga felé. Um, upright is visible for himself. Istenféle, Istenféle. Who feared God is towards God. Bűngyelőlő pedig a Sátánféle. And that he shunned evil. That's, you know, that faces to Satan. Fetteketlen. So what is blameless? Ez azt jelenti, hogy ilyen erkölcsileg jó, elközülleg ép. That means, um, that means to be um, just wholesome um, ethically. And it's really interesting because the, in the original Hebrew, it's um, it's a um, past tense. It's like a finished thing. Bár ez nem azt jelenti, hogy Jobb sosem védkezett, vagy nem volt bűnös ember, nem volt bűnös természete. Mert például 13.26-ban azt mondja Jobb, hogy, Because in chapter 13, Job says, hogy sok keserűséget szabtál rám, az én ifjúságomnak védkét örököltette de velem. For you write bitter things against me and make me inherit the iniquities of my youth. Job, ti státott az, hogy hogy ő is egy bűnös ember. Job, uh, Job, was aware of the fact that he is a sinful man too. De amit itt meglát, megtanítunk Jobnak így a, a jelleméből, az az, hogy az ő szíve osztatlan volt Isten irányában. But what we can learn here about the character of Job that his heart was not um, divided um, when it came to God. Jómnak a szíve, az teljesen az Úrév volt. És um, uh, his heart to totally. a Máté 5:48-ban. And uh, Jesus in in Matthew 5:48. Akkor azt mondja, hogy legyetek ti is tökéletesek, mint a ti mennyi az. Says that be as your is a tökéletes szó azt jelenti, hogy osztatlan legyen a szívetek. And again, this perfect literally means to, be, um, to have an undivided heart. Ja, a teljes mértékben az úr heart would be absolutely um, Gods that I, uh, that I fully uh, give and commit myself to God.: And how, how great it is that even Jesus encourages us um, to have an undivided heart.: And then we read uh, that he was upright.: That also means that he was just a straightforward person az, az úr nem nem tért el se jobbra, It says that he didn't go left or right um, from the, you know, the commands of God. Komolyan, komolyan és valóságosan uh, ismerte és szerette Istent. Komolyan vette Istennek a szavát. Um, he took God's word literally and seriously. Jobb azt akart, hogy hogy az Úr közelébe leessen és az ő áldásait tapasztalassa meg. Job wanted to be close to God and he wanted to experience the blessings from him. A Zsoltárok 92-13-ban azt olvassuk, hogy, hogy az igaz virágzik, mint a pálmafa és növekedik, mint a cédrus. In Psalms 92-92-13 Verse 13 we read that those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God és kiszétek, hogy a, a Jeruzsálemi templom után nagyot sok palmafával volt ültetve. And in the Hungarian uh, translation it says that it, it's like blooming or blossoming as a palm tree, and uh, in the court of the temple in Jerusalem there was a lot of palm trees. És a palmafának az érdekes, hogy körülbelül 30 éves korára érik meg. And uh, the interesting thing about a palm tree is that um, It's about, um, it starts to really blossom and really look nice when it reaches uh, 30 thirtieth year. Lutza még csak huszonhét. <laughs> He said that I'm only twenty-seven yet. Most fog majd virágozni még ezek után. So I will just start blossoming, I guess. A Cildurusnak meg az érdekessége, hogy egyik legerősebb fa. And a um, ciprusfák képes egy-két, sőt három um, ezer is élni egy the. that's one of the most um, strongest wood. Képes egy-két, sőt fajta fajta évig is élni egy, um, fa. It actually fajta fajta fajta fajta fajta fajta like fajta fajta fajta fajta fajta fajta fajta fajta fajta fajta fajta the times, um, its its roots can um, grow and and be the strongest on a on a rocky uh soil. Van egy okos feleségem eköm elmesélte azt, hogy ukor erős szélben van hogy ezek a fák akkor ez a fafos sem dől ki, hanem felveszi a szél irányta az ágai. Támintök érdekesen néznek így a az ágak. Hát ha kerül túl a szél, akkor így néznek a zágak. I have a very smart wife. And she told me that um, these trees um, It, this is how the tree works that when a very strong wind comes um, then you know the the trees never break but uh, the branches um, reach out in that way where from where the wind blows so it always looks like you know you can always tell where the wind comes from. Azt mondja, Isten volt. Uh, but then uh, he says that he feared God. Jó, felismerte és tisztelte Istent és az ő nagyságát. God, um, Jobb and the of God and his Jó, tudta, hogy hol van az ő helye. He knew where his place was. Tudta, hogy kicsoda az Isten, akit, ő, akit, ő, akit imád. He knew who that God was, who he worshipped. És teljesen alárendelte magát Istennek az akaratának. And he totally and fully um, submitted, he To, to szívében nem fogalkodott fel. And uh, he didn't um, puff up in his heart. tudatos Istentől való függés. This is what it means to be dependent on God willfully. ben azt olvassuk, hogy ragaszkodtak a lépteim a te ösvényedhez. Uh, Psalm 17:5 says that I was, um, you know, I was clinging Okay, uphold my steps in your paths, that my footstep may not slip. Job az akart járni. Uh, Job wanted to walk with God. El, érdekes bogárfajta. And um, so there is this very interesting type of uh, bug. Nem tudom a nevét, majd megnézem. I have no idea about the name. <laughs> az ennek a bogárnak, hogy erős a, a külső uh, But this bug is interesting because the outer um, Shell uh, is um, interesting. És, uh, strong. Ezt a bogarat csak más bogarak úgy tudják megölni vagy megenni, hogyha felfordítják. And um, you can only kill this bug by um, like you know turning him upside down. És hogy mi a kis bogák a kis útján? So this little bug is crawling. Hangyák, vagy más bogorak, így And ants or other type of bugs would want to attack him. Kilő a so this little bug, when, it, when that happens, um, he shoots out, like he has these little patches, like sticking patches on his skin, thousands of it, really tiny ones, and when they attack him, when they attack him, this bug uh, like shoots out something out of these Spots. és szó szerint így oda tapasztja magát így a földhöz. And literally he, he sticks himself to the ground to the akár, soil. jönnek nem tudják felborítani so vagy fel. So whoever and how it doesn't matter how many um, ants are coming um, they just can't you know turn him upside down. És így nem tudják megölni, sem megleteríteni az ő útjáról. So he cannot be killed and he cannot you know be just um, He wouldn't walk away or walk astray. Én, hogy a tapasztjuk magunkat így az Úr úgy gyaros hogy ne tudjon bennünket egy senki se jobban elérteteni. It would be so good if we were um, the way this bug is that you know, no one would um, be able to make us go astray from the path of God. jelenvonás az, hogy bündgyülölő volt. Um, The was that he evil. Ugye ez elég egyértelmű. That's pretty um, um, here. És van egy jó hírem számotokra, a gyűlettel kapcsolatban. And I have a very, um, good news about Hogy ilyen you. módon lehet pozitív a gyűlölet. Um, <laughs> this way, um, can be És ezt tudjátok, hogy honnan fakadt jobbnak? And you know how that um, you know how what is it that what was the thing that Job gained this from? Az isten félelmeiből. It came out of his god-fearing nature. A e félt az urat mert szeret az urat. Because he feared God he loved the Lord. És nem akart éne semmilyen bűnt elkövetni. And he didn't want to commit any sin against him. Ahogy az úra egyre közelebb az Úrral közelebb jársz akaratával távolabb fogsz járni a bűntől. the closest you walk with god the you will go from sin istennek a szíve is ebben van benne and you know this is god's heart too 97 10-ben azt mondjuk hogy isten gyűlöli a gonoszt in psalm 97 it says that god hates evil ha Istenek van a szíve, akkor akkor ezt tanuljuk meg tőle, hogy mégis ebből hogy If, gyűlöljük a bűnt a If this is God's heart, then we need to learn that from Him. That we need to um, um, hate evil. Egyszer egy egy indiai megkérdeztek a lelkiismeretről. An Indian uh, was asked about um, a, a, a Native American, I'm sorry, a Native American <laughs> was asked about the um, conscious. Azt mondta Lékis, mert ez egy ilyen háromszög alakú valami. And he said that um, the conscious is like a triangle. Hogyha bűndkörtekkel akkor megfodos elkeszúrni fájni. If I commit a sin, this triangle starts moving and it you know it hurts when it's moving around. De azt mondta, go on about, ugye ha egyet több bűnt követke, is, mer akkor lekopnak a, a a hegyei és akkor már nem fog fájni. The problem comes in when um, I commit more and more sins, and the um, the edges of the triangle, you know, uh, start, you know, um, being cut off, and um, eventually it won't hurt at all. <laughs> A ez, amit az indiai nál, mondta. May, may we never get to this point? Nem azonban, kör, is elkövetünk, követünk azon nagy jövőkodású eli az ő jeléitébe. But um, uh, may we always come to God as soon as we commit something and just come into His presence. Sőt, az ige bátoríbb, mivel az egyenos alapján, hogy a hű és igaz is megbocsátja minden bűnünket. And based on uh, First John one, um, we can know that He is faithful and just, and He um, to forgive our sins. És ilyet a kettes verstől láthattuk Istennek a, a további áldásait Jobbnak az életén. And as we read from um, verse two, we could see um, the other blessings of God on Job's life. látjuk, hogy gyönyörű, szép családja van. We can read that he has a beautiful family. Óriási jószágai szág, jó voltak hatalmas több ezer létszámban. Um, a, a kelet legnagyobb, leggazdagabb embere volt. He he was the wealthiest people uh, man of the east. Uh, it would be so great if this story would end here, right? Because you you are reading this and you feel like oh yeah that sounds good. I just I can imagine Sundi you know like taking care of 7000 sheep or cattle. 500 az marommal dolgozik. És working with 500. Um what is it? 500 bulls or whatever. a a limonádét. And így servants are coming and serving him with the így, lemonade. And így így csak így elvednek, és minden rendben van, egészség van, and gyerekek szépen know, fejlődnek, minden rendben. And there is health, everything is just fine, the kids are growing. És minden olyan jó. És eddig így, én tudok azonosulni a legjobban. I, I can relate to this very well up until this point. Viszont amit nagyon megtanultunk megint csak Jobból. But again, what we can learn from Job very well. Az pedig az, amikor azt azt veszük, hogy hogy minden reggel az ő gyermekeit mutatott be áldozatot Istennek. Is that every morning he would come and offer a sacrifice for his children. Szóval hát hogy vétke, hát a védkezének az Úr ellen. Maybe they committed a sin in their hearts és ugye uh, akiknek már vannak egy gyerekezett tudják, akinek még nincsen, nem baj, majd lesznek. <laughs> so those of you who already have kids, um, they know, and if you don't, then it's it's it's okay too. De már most imádkozhatunk a gyermekénkért. Uh, Akos, hogyha még nincsen. Even if you don't have kids yet, you can already start praying for your children. Imádság alatt már előre belát, feltetni igy a jövőbe. Um, you can make this deposit in the future already now. You can already pray that God would provide and give your Little girl or little boy, um, a wise and God-fearing husband or wife. hogy legyenek tiszteletto, uh, tiszteletto tisztelet dova kedvesek. That they would be respectful and and kind. és imádkozunk azért, hogy tényleg, akik itt vagyunk, keressenek, hogy vagy a, a a kis kis, akik ott vannak bent, kis gyerek hogy egy egy egy szent nemzedék növek egy ilyen fel. And, um, egy We can just pray that even that these kids who are in the children's ministry um, here in our church that um, they would grow up God-fearing and and you know that God would raise up a God-fearing generation. Ana, akácsodba ez az egy imádságom, van mindig, hogy hogy minél hamarabb megismerje az ület és befogadjegyző szívébe. Um, this is kind of my only prayer for my daughter that she would grow up and she would get to know God the sooner the better and that she would know him in, know him and, and love him az nem mondineri leke hogy nem lesz millió most meg hogy nem lesz öt diplomája i i could care less um, for five degrees and you know millions of forints de holjaz urat ismerje meg ez sokkal több mindenlél. but um, but her knowing the lord is more than anything else Tegyétek az úr kezébe a családjaitokat. Um, put your families in the hand of God. És nem csak a gyermekeinket hanem a szüleinket a szüleinket, a rokonainkat children but our um parents our grandparents, our relatives. Látjátok, mondja, hogy minden napont tette nem azt mondta csak hogy néha néha onkor eszébe jutott egy héten egyszer vagy egy havon tetszer minden nap folyamatosan ezt tette. and see job um, was doing this regularly every single day not only once a week or once a month when he happened to remember it legyünk ebbe mi is kitartóak hogy ugye minnennak vigyük oda a az úr az úr elé um, let us be that um, mm, that long suffering to you know come and and bring our families to um, to god hatos vesszük az tovább Lőn pedig egy napon, hogy eljöjjének Istennek fia, hogy udvaroljanak az úr előtt, és eljöv a sátán is közöttük, és mondta az úr a sátánnak, honnét jössz, és felel a sátán, az úrnak is mondta, körülkerültem, és át, át a földet. És mondta az úr a sátának, észrevetted az én szolgálmat jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Feltetetlen, igaz, Istenfél és bűngyűlölő. Te pedig az, úr, az úrnak a sátán is mondta, avagy ok féle, jobb az Istent? Nem tehetett elég körülőt, magát házát is mindenit, ami -e van? Kezemunkáját munkáját megáldottad, marhája igen, elszaporod a Földön. De bocsáss csak rá te kezedet, meg mindezt, ami az övé, avagy nem el meg szemtől szembe téged. mostan a fordulat. To verse 11. Uh, so here is the turning point of the story is ugye edd, eddig ugye mint a hollywoodi filmeben mindig, mindig kezdik a film hogy minden olyan jó majd utána héten egyön egy egy rész amikor mindig olyan rossz rosszra fordul so it's, it's a like a, a hollywood movie you know that it starts out just swell and everything is fine and then um, you know something happens and there's the turning point just hogy eljöttek istennek a fia és közöttük ott volt a sátán is and in in we read that um, The sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan was also among them. Uh, sons of God, um, actually, um, um, they are the angels. Yeah. És ugye ott van közöttük, ezért az angyalok nem a bukott angyalokat, hanem tényleg Istennek a szolgátában lévő angyalokat jelenti. But these angels are not the fallen ones, but they are the angels who actually worship God. És közöttük ott van a sátán. But Satan is among them. Mi azt jelenti, hogy a vádló. And Satan means uh, the accuser. Jön a vádló is. So the accuser is here. És hogy, azt vassuk, hogy hogy azt mondja, hogy át meg a földet, hogy hogy kit tudna el megfogni, kit tudna megvádolni, megnyerni And we tetszik, and accuse. szerintem, amint, hogy Isten itt egy ilyen kihívás eláítana, a hát azt mondja, hogy honnét jössz? And I really like this scenario because it looks like God is, you know, challenging Satan. So where are you coming from? hogy az én szolgámat, jóbot? And then the next question is, have you seen my servant Job? It's kind of like God is, you know, proud of Job. He's, he's bragging about him, you know, like, did you see my servant? Job? And again, he, he uh, we can see the assertion from God that uh, he says again what he... what he saw um, Said about Job in the verse one that he is blameless, upright, fears God and shuns evil. Nem csak a családja, nem csak az emberek, akik, akik ismerték Jobot, látták az életét, de maga a sátán is és maga Isten is. Um, the life of Job uh, wasn't only seen by um, his family and his friends and all these people around, but also by God. És úgy értesz húg Istenet? Na ugye láttad őt, ugye? Na, hogy hát so, szeret engem. Egy nulla javam mert bűngyűlölő. It's like one zero here because he az én védelem alatt van. He is under my protection. Én vele vagyok. Uh, I am with him. <coughs> és ugye azt mondja róla, hogy ki, milyen kiváltságos azt mondja róla, hogy az én szolgám. And what a privileged um, situation, because he says that he is my servant. Many times when we say that, well, I'm a servant of God, it feels like, uh, it, it sounds like we are, um, you know, like um, humble or... De ez egy this szám ez egy óriási nagy kiváltság is mert tisztelődök, hogy Isten minket az Ő szolgájának nevez But for a a hogy én a hatalmas Isten szolgája um, És azt mondja, hogy Ő az én szolgám És he also azt mondja az ige hogy a sátán e világnak a fejedelme And scripture says that Satan is um, the prince of this world. E lehet um, he can have authority over this world. Dejátok, de jó nem volt but over Job he didn't have any authority mert az urat követte mert jobb az urat követte mert jó az az urat követed, akkor az ő védelme, az urat követte akkor az ő az urat Matthew my győzsöt a kereszten because he has already conquered uh, legyőzte, on the cross. Ő győzte leny a bánnségünket a sátán. He conquered our greatest enemy Satan. Nincs amivel jöhetne vádolni. There is nothing that Satan could come and uh, blame us with. Mi Isten gyermekei vagyunk. Um, because we are the children of God. És Isten jár el bennünket, hogy mindent megfogtanó, hogy bennünket megvédjen. And God loves us so much that he will do anything to protect us győzött a kereszten. He won on the cross. És néhányat meg a 9-es versed a sátának a ravasságát. And just hát így könnyű téged Isten szeretni. He says that well it's easy um, to love you this way. Megatta mindent jóknak. You gave him everything. Hát jó, Hogy ő gazdag leg gazdagabb ember a, a földön. Of course he would love you he is the richest person on earth. Szép családja van sok gyereke? He has a beautiful family with lots of kids. Hát kire szeretné íteget. Who wouldn't love you? Hát ígön. That's that's pretty easy. Valamit nem éltette a Sátán. But Satan didn't grab something. Hogy Jóbnak a kincs a gazdagsága, az nem a földi vagyonokban volt. And that was that um, the richness of Job was not in the earthly possessions. Mert uh, Jób isten nem a zádásaiért szeretteme, hanem Istenet önmagaért szerettem. Because Job didn't love God because of his blessings, but he loved God because of himself. Jób gazdagsága Isten maga volt. God was um, his possession, his richness. Uh, as believers, we often uh, fall into this trap that we are just striving for the blessings of God és nem szeretlek téged, de kérlek, hogy ad meg ezeket is ezeket a dolgokat és God, akkor még jobban tulaj, jobban God, foglak szeretni. God, I love you, but just give me this and that and these things and those things and I will love you even more. Vagy a cerébe megad, akkor akkor jobban foglak szolgálni, vagy jobban fognak szeretni. Or if you give this in exchange, I will serve you more, I will love you more. Ugye azt monja 37:4, hogy gyönyörködjél az úrban és megadja szívét kérés. Psalms 37:4 says that uh, delight in, in the, uh, um, delight in the Lord and He will grant you Your Aki az úrban gyönyörködik, annak, annak helyes a látása és helyes a kérése. Ti szerint való. Those who delight in God, um, their sight is right and their their their vision and their question and their requests are um, aligned with God's heart. Egyszer hallottam, um, hogy talán a egyik fordításban úgy szerepel ez a szöveg a Zsoltárok 37.4, hogy gyönyörkedjél az úrban, és megvan neked hogy dicsérd az urat. I've heard once that one uh, translation puts this verse Psalm 37, 4, uh, that um, delight yourself in the Lord and ül um, meg fogja adni, hogy dicsér. Igen, uh, And he will give you that you would uh, praise and worship him from your heart. Jó hitel, hitel teljesen az úrban volt, és nem a, a kapcsolatának a következményében. Hogy kapcsolatban a következmények az úvel a kapcsolatban a következményben. The, the faith of Job was um, in God, and it wasn't just a co um, consequences of our his, his relationship. Ha igazi áldás akarunk az életünkben, akkor, akkor tegyük istent az első helyre. Um, if we really want um, real blessings in our lives, that we should put God at the first place. Ha a, a feleségémet azért szeretném, mert főz rám, meg mos rám, meg kitakarít. If I loved my wife because she cooks um, for me and she um, does my dirty laundry and um, she, you know, cleans up the apartment. és nem azért, nem és nem ő magáért. And not for herself. The person I got to know, akkor, akkor a, a szerelmének a motiváció az elég rossz lenne that azért szeretem mert mert szeretem i love her beszéltünk egyszer erről azt mondta hogy majd ne, neki, hogy a férfinek a szívhez a, a gyomrán az út Oh, I had a conversation with Hani um, about this and I told her that the way of a man's heart is through her, his stomach. És ugye jók kell, jók főzni, hogy a férf, a férfitnak a szívét écsábítsák. So, you need to cook well and you know good. You need to be a good cook uh, if you want to, you know. Jácsmondta <laughs> erre Hani, hogy majd orvos legel magyarázza, hogy semmi köze a gyomornak meg a szívnek egy máshoz. <laughs> And Heine said that. Um, well, I will really explain to you that medically stomach and heart doesn't have to do anything with each other. de visszatérvek, most nagyon komoly kérdés <laughs> jön. But going back to, you know, uh, to our topic, um, there is a really um, important and serious question here. Hogy szeretné, de meg az Urat akkor is, hogyha. Tudnád, hogy nem lenne semmi áldás meg nem lenne semmilyen jó te abból. Csak azért mert Isten van, azért szeretné de Would you still ugyanígy. love and serve God if you knew that there won't be any blessings, any good things um, as a result and um, you know, you wouldn't gain anything for yourself out of it. Would you still love him and would you still serve him? De, itt a, a Sátán Ezáltal, hogy átolvádja jobbot nem csak jobbot vádolja meg hanem Istent is And Satan um, by by him accusing Job he is actually accusing God himself Öt egy csak azért lett szeretni mert add jókot He says that um, people only can love you because you give things to them Őn nem adok hagyokságosan And this is the biggest lie of Satan és ugye a tizenkettes több pedig jön a próba. And from verse 12 we see the actual trial. Az úr pedig mond a sátánnak, mert mindez, amilyen van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyújts ki kezedet, és kiment a sátán az úr elő. Ja, nem kell, igen, bocsánat. So, verse 12 only. Jobb, gyönyörű jellem, jellemének a leírásának egy híje volt. Um, The description of Job's character lacked only one thing. A próbát a, a trial. Ha ez nincsen, akkor akkor akkor nem folyik szépen ugye az aranya, hogy nem teszik be a tűzbe. Um, if there is no trial, um, and um, yeah, there is no um, no trial, um, the gold um, the gold wouldn't. The gold wouldn't come, um, you know, come, come out as clear as, as it is after the fire. A próba megmutatja az óravalok kapcatunknak a mélységét. because this trial um, will show the depth of your relationship with God. it will show where you are um, with God. A tűzben megpróbált arany. Fog igazán szépen ragyogni. The gold that was, uh, you know, tried out in fire um, will shine the best. Mert abból ugye be kell tűzbe, hogy ez a sok salakanyag, sok piszok szennyeződés, az kifoljon belőle. You need to put it in the fire so that all the the filth and the additional stuff would just uh, burn out and and and go go out of the gold. Bár nem tudom, tudjátok, hogy amiket hordunk itt aranyékszereket, ezek ezek még mindig szennyeződéssel van teli. I don't know if you knew, but these gold jewelry that we wear, they are still full with, um, you know, filth and dirt. A százsadikosan tiszt harany lenne, akkor nem tudnánk felhúzni az ujjunkra, mert az annyira puha, mint a gyúrma, úgy néz ki. Um, the hundred personally pure gold um, uh, is just so soft, it's like clay or like play-doh, so you wouldn't be able to wear it. És azt az út, hogy mindent elvetsz tőle, Tüköz életét nem. And so and the Lord says that you can take everything from him except of his person his life. Úgy ebbe magtanultuk az hogy hogy az ellenség nem tehet többet annál amit Isten megenged. We can learn here that um, the enemy cannot do more than what God allows him to do. Isten még mindig kezében tartja Jobnak az életét. God nem csak most, hanem utána is, amikor majd jönnek a csapások. And not only now, but also when all these trials and, and bad things happen to him. Akkor is bízunk az Úrban, a biztos talál kicsúszik a lábunk alól. Do we still trust the Lord the same way um, when the safe ground is starting to be slippery under us? Ekké mostanit játszott az ur. Um, this is what I am going through right now, and this, this is what the Lord is teaching me. A voltak így biztos talajok az életemben, azokat is most így kivesszésk és valami újat akar hozni az életembe. There were safe uh, spots in my life, um, the safe ground, and um, God took everything away, and, and He wants to show me something new. De azt tudhatjuk, hogy ha a körülményeink változnak is, és bizonytalanná válik a jövőnk, is Isten akkor is ugyanaz marad, és egy biztos pont a mi életünkben. Is Isten nem változik, God, és ez az ő szeretet sem. 13-as vers 13-tól pedig egy napon, hogy az ő fia is lányeznek, és, lány esznek, és botisznak, az első szülött bátyjuknak házában, és követ jött is is mondta. Az ökrök szántanak, a szamana pedig mellettük legelésznek, de a sabbajusok rajta ütének, és elhajták azokat, és a szolgákat pedig fegyverel ölték meg, csak én magam szadéka, hogy hét adjak neked. Még szólt, ez mikor jöv egy másik is monda. Istenek tüzelsék le az égből is megégető juhokat, és a szolgákat is megemészte őket, csak én magam szaladékkel, hogy hét adjak neked. Még ez is szól, mikor jövő egy másik is mondda. Kádosok három csapatot alkotálnak, és rajta a tevék, és elhagyták azokat. A szolgákat pedig fegyverrel ölték meg, csak én magam szaladékkel, hogy hét adjak neked. Még ez is szólt, mikor jövő egy másik is mondat, a, a, a, mond, a te fiad és lányod esznek, és Bortisztnak, és az elsőször első bátyúknak házában. És íme nagy a puszta felől, megrendíti a ház négy szegletét, és rászakada az a gyermekekre, is meghalálnak. Csak én magam szaladéke hogy hírt neked. tehát a 19-es uh, I mean um, up till verse 19. Játjuk, hogy sorozatban jönnek a csapások. Négy csapás látunk. So we read that um, there is four plagues here. Ugye az első egy, egy rajtaütés volt a, sabbe, a sabbeusok a által. The, first one, the, came and, um, the servants. De második egy természeti csapás. And the second one is a nature natural disaster. Őmenek ismét egy egy csapate kádausok ugye rajtötöttek és elvitték mindenét. Um, a third one again the Chaldeans came and took everything and killed everyone. Chaldeik ismét egy egy természetéti The fourth one is again a, a, a natural disaster. Telesség felhasználja mind a természeti mind az emberi erők atabba hogy eléri a célját. So the enemy uses both um, human power and both um, the nature's forces to Sőt, még arra is figyel, hogy ezek mind szinte egyszerre történjenek. And as a matter of fact, he even pays attention and and he manages things so that all these uh, would happen at the same time. Hogy a fájdalom még erősebb legyen. That um, the pain would be even uh, stronger. Még elviselhetetlenebb. Even more unbearable. És akkor az ember két dolgot tud tenni. And, and there is two that one can do. Vagy teljesen összetörik. Um, rather, uh, down, vagy az úr elé borul. Or you go and, and um, bow down before God. És én szerintem abban mindannyian megegyezünk, hogy, hogy uh, ha a pénzünk is vagy a vagyonunk is odaveszne valamiben. And I think we all agree on it that even if our wealth az nem viselne meg annyira, hogy ha ha szeretteinket veszítjük el. It wouldn't break us um, as much as uh, as we break down when we lose one of our beloved ones. Ettől egy református lékez haladó szen d szeretet There was this one occasion when this um, reformed church pastor um, did um, a, a Thanksgiving. Um, You know, a két éves fiatalemetésén. At Rengetegen mentek. Uh, a lot of went. Mert azt mondták, hogy ez nem normális. And they, they said that well this priest is just crazy. Hogy hogy tartott háladó haladó a saját gyermeke halálán? He's insane. How can you preach a um a thanksgiving sermon a sermon and service on, um, at the funeral of your two years old child. Azt, hogy mennyire a szíve. But because you know he shared, you know, uh, how, how his heart is joyful at this moment. Minden egyes perc, amit a kisfiával tudott tölteni. Um, and he he is glad about all you know every single moment he could spend with his son és tudja, hogy hogy, hogy mindent az ő kezében tart. And he knows that um, God is in charge and everything is in his hands. és úgy most elveszti a az úravaló örömét, mellett van a menyországba az öki fiá. And his his little boy now can enjoy um, the the joy with God because he is in heaven with him. Ez a erős szív. That's szorban, um, firm um, heart in God. Aztán azt olvasjuk, hogy ekkor felkelt Jobb, és megszagatta a köntösét, megberált, megberált vált a fejét, és földesett, és leborult. És mondta. Mezítelen jöttem ki Atyának méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vett el, legyen az Úrnak neve. Mindezekben nem védkezik Jobb, és Istenen semmi életlen nem cselekedett. Verse 20-22 az szóval hogy Jobb megszaggatta a ruháját és az ő fejét. So Job tore his robe and shaved his head. itt kifejezi, ugye a gyászát, a szívének az állapotát. Jobb here expresses the condition of his heart and his state. Ugye a haj azt is jelentette, hogy elveszítette az ő dicsőségét. Nagyon sokszor hallottam, jó hogy jól nem maradt semmi. Uh, many times I've heard this um, in a Bible studies when they would speak about Job that Job didn't have anything left. Ezért okozz ez nem. igaz. But uh, you need to know that that's not true. Látható, hogy már nem volt, vagyona meg lehet, hogy nem volt családja. Maybe he didn't have any family and any wealth. De az ő mi mindig ott volt az szelétében. But God was still there with him. Jó, még mindig olyan gazdag ember volt, mint annak előtte. Job was as as wealthy as before az ura való az még most is megvan because his relationship with the lord um, still here it's, it's existing és ez a legjobb és ez a legtöbb and that's the best um, that 3.8-ban paul says. az hogy kánnak és szemétnek vallok ebben a világban a Kisztus ús I consider, um, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Szóval <tose> <tose> ami a kiszúr ismeretének a, a gazdagságába feljelent ez ebben a világban. He says that nothing here on earth could um, compare to the excellence and the wealth and the richness of um, of the relationship with Christ and with God. S, Nekem a kári folytás van nagyon szépen fordítja ezt a szemetet. And here in my translation in this old Hungarian version the, the you know I it all lost or rubbish it's translated in a very nice way. szépen akkor a akkor ürüleg szót kéne használnom? Um, because um, it actually says that it's manure, yeah. Ez mind ér ez so that, that's what képest, az képes, ez ismereté es képes, compared to the knowledge of Christ, compared to his riches. hogy ismerhetem őt, hogy vele minden nap kapcsolatban lehet. that I can know him, that I can have a relationship, an everyday relationship with him. Jobb, ugyanolyan gazdag ember volt, még mindig. Job was the same rich person than before. és azt pedig, hogy földeset földre borult. and then we read that he um, he fell to the ground. Csak fördebbőlülés, ez nem egyen kécsibeset össesés is, hogy most már nem binom tovább kész. And this falling on the ground is not like a collapsing way that I just can't do it anymore. It's I'm done. Beleginbe szesztettem volna. I, I'm sure that's what I would have done. That ez, ez, ez amit kifelel, azt én mondom, hogy odaborult, leborult az Úr létebe. But uh, this expression here, what he uses, uh, literally says that he fell down, he he he um, fell on his knees in the presence of God. Leborult az űrláb, is magasztat és, és dicért He fell to the feet of God and he worshipped and and um, ugye énekeltek az Úrat, az Úr vette el. The, what we az úr még ezek után is mindent a kezében tart. Even after this, um, God is still in mi akkor hogy tele van a, a fejünk a sok miértekkel Even when our head is full with all the wise and hows, Isten szeretet akkora sem változott meg. Uh, still God's love hasn't changed. Jobbakkovált volt a teljesen segélye, hogyha halenged az Urkését. Job uh, would have uh, become poor if he um, had let go of God God's hand. Shlátjátok itt, jó mit csinál? a szenvedését dicsőítésbe és imádatba fordít. But do you see what Job uh, does here? He turns his his misery and his um, yeah his his trials and his misery into worshiping this is um, this is a, a powerful and victorious um, christian life Pedig még pedigon is látja hogy hogy micsoda nagy áldás lesz majd ebből majd a későbiekben and here um job doesn't even know yet you know what kind of blessings will come after this nem mondta neked az úr, hogy figyelj, jobb most, elveszett, megengedem, hogy tőled elvegye a sátlam minden, de majd a végén kétszeresen megfúltat egyed áldani és majd mindent vissafoszkat, csak most így, így csináljuk a dolgokat. Uh, so, because God didn't come and tell Job that, okay, so now I take everything away, but don't worry, because I will bless you, you know, with the double amount. But now we do things like this, so just, you know, hold on. Találhatók az egész jólkívánta, még én megláthatom, hogy az úr kapcsolatában egy egy egy következő fokra jutott el jobb. Because um, if you read the whole book of Job, you can see that at the end of this, he came to a different and another level of um, of his, you know, relationship with God. Sokkal lett az az úrvaló kapcsolata. Uh, ben azt mondja, hogy eddig csak füleimmel hallottam, de most már szemeimmel látlak. In Job hogy csak uh, Amit csak a partot is, mert nem mész evez, bánt evezni a mély tengerre. If you only know the shore you, you are only familiar with the beach then um, you will not have the courage to um, you know sail out deep in the sea Daz ugybbe akkor minket vinni még mélyebre még mélyebre But God wants us to or, or he wants to take us uh, deeper and further in Sohatok volt amit nekem is ajánlottott hogy hogy a próbák azok nem a így a fájdalmainkat, meg a nyomulásainkat, szolgálják. And you know, God really taught me this that these trials and miseries don't serve our these trials don't serve our own misery. De nem inkább sokkal inkább a Krisztus képűségünket. But um, it is shaping our Christ likeness. Kettőküntös 3.18 azt mondja. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyáján feletlen arccal, szemléle, ugyanazon ámlazatra elváltozunk, dicsőségről, dicsőségre, dicsőségre úgy mint az Úrnak lelkétől. In 2. Corinthians 3.18. It says that, but we are with unveiled face, beholding as a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. És ugyhatok, hát hogy amint itt Jobnak is volt, egy próba az életébe. Ugyan Istennek is volt próbája. And you know, just as Job experienced this, um, this trial in his life, um, God had the same trial. Isten saját magát az ő szeretetét, az ő hűségét próbálával vetette. És mindenki számára megmutatta a keresztet. Isten kiállt a próbát. Tudjátok, hogyha nem lett volna a kereszt, akkor, akkor a világban jogos lenne az a kérdés, hogy miért van a sok szenvedés, és hogy miért, miért és miért, miért történnek ezek a sok csapások, háborúk, és sok gyerek meghal, meg, meg minden. Without the cross, this question of why all these um, disasters and wars and death occur in the world uh, would be a, um, a relevant question. Mert akkor jogos lenne, mert a Jézus nem tet vóna semmit azért annak érdeké, hogy bennünket megváltson, akkor bárki mutathna ezt. Jogos It would be the, the, the right and and and rightful um, question, because you wouldn't have experienced God doing the same for you nem van a kereszt but because of the cross ez azért sem mondhat hogy Isten nem jó is Isten nem szeret no one can say that god is not good and he doesn't love isor mit te az nem nem nem jó teszi and what he does he um, is is wrong or he is not doing a good job Isten minden egyes emberért kifizette az árat a kereszten. God paid the price on the cross for every single person. Senki nem tudja, az, hogy, hogy énért nem hat meg Krisztus. No one can ever say that Christ has not died for me. Vagy az én bűnemért már nem tudja befedezni. Or that um, he cannot cover my sin. Isten szelte a kereszten <gül> egyértelmű számunkra. Uh, because God's love has been manifested in the cross. Vagy még egyszer az elején, amit mondtunk is, hogy jó again, what we can learn from the book of Job, but we already said at the beginning. Amit Jobb is megtanult, hogy Isten akkor is vele van, what minden körülmények közepette. What Job, um, learned too, that God is there in every kind of circumstances. Nem tudom, mi, mi mentek most keresztül az életekben. I don't know what you are going through in your life right now. Remélem azért, szokták mondani, hogy amit az ember tanít, azon keresztül fog menni. Um, Uh, they say that, you know, if hát you're teaching, if you're Lucján, teaching nem. on a subject, uh -huh. if you're teaching on a topic, then, you know, you will probably go through that. But I hope not. So he will just, you know, giving that privilege to me right now. De csak szeretnék időbáthatni, hogy az űrveled van. I just really want to encourage you that who, whatever you are going through right now, God is with you. És a szellemte nem változott teirányomadban. And His love towards you has never changed. Újterénap is ma is mindörökönyan az. He's the same yesterday, today, and um, tomorrow, Amen. And forever. Amen. Amen. Amen. Ma nem lesz ubacchura. We won't take communion this time. Nincs pohár. Because we don't have cups.